مابا ثنا شریف کتاب الله تعالی علی حبیب محمد بسم الله الرحمن الرحیم باب تیمم فی الحجر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة و هی قال عطا تا یوم مسردا مسردا دپارا مقتضی حدثت اور چې د اوږد استعمال معنی اوږد استعمال معنی یو وګ موجود نه یو وګ موجودي یا خدان علمانه او یا زار د اوږد جاکی خوف دیادت مرزیو یا خوف دیالکتیشتی. حضر بے حدش اگر همی و حدش اگور بیرکم عبادت پرچ تیمون والکی حاکی پوتی لا الہ خلف کودکیی خوخلاپنگی و دیکھئی زمائی بی اتفاق دی زمائی بی اختلاف داخم آزائی دا بی ترد حتی احسیح سغال کی بی اتفاق بی اتفاق مووالش حدث اکبر چه ده په عمر رضی الله تعالی عنه د ابن مسعود رضی الله تعالی خو خلا خو جو مهم زه قید دیو جنا دو سو اشقو دې سم ځای صبح راي حدث سن ادم خالي دو سو درې سو اشقو دې څنګه با باليان په په مايده بي شريت عم دې دا عم دې دا درې سو تین سو جتیس حدثنا آدم قارا حدثنا شوغا یلکا بابن علیان حکوم فدقجیه. حدثنا آدم اوانا فقط فيه <تصفيق> ما بگراء الانهان <معلوم> مالمیی چو عمر رضی اللہ طانهم لینو قیم دیو عمر رضی اللہ طانهم تدحیسیو شورستان ایرگی داه هم وی نه تو دوست تاسو یو بل ځای هم شمه تا هو حدیث عامه درا غو دي شي شپغم باب باب نزا حافظ الجنوار نفسي المرض حي موت ها حد و حدثنا او رئی تین سو تیاد اصنب حدثتی تین سو سودیں سوائیہم قَالَ بُمُوسَ عَلِي عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَشْرُودَ از آلم جزمہ ایبنِ مَشْرُودَ اتصویچ من غنى كاي اني تمو بنوي قال عبد الله بن ابي بن مسعود انمي يدن عاشرا قذوب بين مايو مشن لمصلي لو رخص لهم في هذا الذي اجازه قال حكذا. ده اشاره وکړه یعنی تيمم او صلا اومله دا قال قلتهم مسع شريم اوتي بين قول عمر څه ښه وله عمر رحمته عمر قول عمره ته جري زور او الرحمن قال ابن مسعود جعب فينا مر عمر قال نابي قول عمر بما اخير الخنده لي ويناد عمر ورفصيح التحديث هو يحاً حدثنا ها. زدو عمار آیات رویتوی لادی آیات سسکے ایبن مسعودہ آیات خوبارہ ایتنی جونت کی راگر دیکھا وما در عبداللہ ما یقولو عبداللہ پینش جواب سوئی صرف اداوی چنا لاؤ رخصنا لہم ومانگو لائجازت ورکو فی حادا لاؤ شکردہ برد علا حریم الماء او کلی که خیلیگی فیوکاس مانیو با این یاداوهو او دس و تیدی بوکو با ایتا یممو فقولت از شاکیق ف انما قره بلالی هادا فقالنا <سؤال> باب تیمم و ضربتن کتاب وچره لري لکه بامه توجه شي داراو ته نو پصرا زمشود حديث پصرا زمشه پديشي ينوب تیم ولس حرس اکبر نا تیمشتا ده دې نه علاوه دا کوم خبري چې باب تیم زربتن واجب دا خدع عمر رويته خو پدي اخريني بعد کې بدایو ټکه یاد راي چه قال انما كان يفي كان تصحى كذا وذا وكفيذر وطن اومله ده هزار سمنا فذا ده وتاند سم مسحا بها ظهر كفي بشماله او زهرا شمالي بكفيه مسا يدين محتشلا ثم مسح بهما وجهه وجه مسد بغير او خو موږ یې د مرغولو کنه مسح د دې یاد لري او نور په دې تومباه حدیث ته موږ ثابت شول شه د جنابت نه تیم و دا هم ثابت شولا شه د عمره خلاف تناقيو مسلوه تنا معلومه کله چې د عمر راويت و او روجو یې او دمین مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وویل چې دایم باب الانتظام شي نفس هی دامه سرنه و دایم باب الانتظام خبره و او شي تاس په دې باندې هه حج ماغرز دې د جمهور فقاه بن مين معنی ګر دي کو سپرد کی کو حرز کی دا د حافظ مسلک دې د شعیه موسی صوري مسلک ته مصنفو روس دواو مذاکره دې او دې خبره ته تعارض کړه بابني اذا شغم باب على نفس المرض او الموت او حافل العطش وهم لي دا ها شغم باب چمن على نفس المرض او الموت او حافل العطش دي ممباي مریض ابو سنج ا تو حسن بسی یری د مې مالک هم دی څو به موجوده نو که دې مریض هم دې نتی کریم کې او قلم ما ان راجي کړه څنګه الفاده <تصفيق> طاوص حول لالي سمارك راحت جواز جو دادمادر صاحب فورسيت اسو وذا فتقان المحببون فتقان المحب حدث افراح حدث ابعاد نمرق خضان الماء او سفر کې خو به د کفاف اما په حاضر کې خو چې د فورت راته لا اله دی خو چې د اوذسکې جنازې په څیر خوکرہ <قوالا> چرت فوت لای لا خلپ نو بلکی فوت لا خلپ راتو لکمون تقضاشق قضیب راوری امام شعبی صحبی قحر زیادر کی امتیمون والی شمال ذکارہ آتوااتم جدینی اثبت شغیرے حسین رسیت احمد ابن عمر تحمد شغیرے ام قدیر احمد ابن عمر دیکر دینی رح نافق وقال فذيك او يقول من ما خد ايه غمي ما شبيسي اومته کوي معذره فار حذر کې دي نو وا دي احمد او ما دي قول لقبواد دي ش کلا فوت لایلا خلا پراته لکه جنازان ته مونی او کوچره د ش نو خلد لارو بې وتی موترجم يم له هو توسمتو او وی قالاتا عطا یو مې بي رب احم دغه شان ټي وي دیدین یو مې بي شی ول ما خپل نقل کړئ د امام شافعی سيف رحمهم رحم الله مرتقم دغه دې چې حاضر کوم رغندو الماء <سؤال> ولا يجد من يعينه حسن في ساقه وجره دا نیم نه بشي باندې خپل کړئ دې نشي نیم دې نشي نقلي خو خپل وګرا واستي نشي او دې و أغلب من, أقبل ابن, من, في ده ده من ابن عمد من أذين له بالجروف جروف مقامدة داد مكوافة حضرت العصر ومعجي قلتهم رائعين من ربهم بن عمد وبالغالده خانه كذلك صاروكي موطاهم الملك مأسولاً به عبد الله ابن عمد دعان الجروح الرمان. مار باتیو دا, دا مسلمانانو ما اسکل ترن دیو سارید کمل کو ساتره او یورپ کې هم تین هر بېل کې د فوجي ته داو دینه مشهور رضی ال... الله دی میمر رضی الله تعالی او مرفوہ کې دا نشته د دیو یانې موږ استرافق کړل د کما کې جماعت اوسې چې حجر تیمواله شكون شي مرفوع حدیث دی قال اخبلتنا عبد الله می اسال مولا میمن ازو نبی اسلام د خلاله به جوه هم من الحارث انصاري على بوجه مقبره نبي اسلام نحبي لريمال فلقي اهو الرجال <سؤال> فصلى عليه فقام يرد عليه نبي اسلام حتى وصل الجدار فما صحابي وجي ويدي سمرد عليه السلام بي جواد السلام ورک ديكم فوت ليل دخلت راضين فوت ليل یا حدیثه بوجه هم پیټ خبره قابلیت وجودي اول قابلیت وجود دا چې دا سره څوک ورا کوي هو روځون فلک اکثر وایي چې را بوجه هم په خبره خدای منکر لري بغاوي هم دا شي کړ کړی دغه یو اختلافي مثلا سلام جواب سلام بغیر ته الجيزه کو نه دي حسني سلام جواب سلام چې دا انو الله دې او د سناي ملي جهه سلام جواب سلام دې او ته دې رسول الله ص ان چوياس پرنده راه په لحياني دلادي کې په توله حياني کوي مخایه مسلم کې دي معباش واخه شي دته مينو په کوم مينو په رسول الله ص په پاتې ده د قران او کو ذکر یو اما دا حدیث دي د دې کې چاره ده دا سلام او یای سلام د فقره تم او لګه کړه حدیث بوخاری دې خو طرق یې چې راځم او استراقه کشته ده دلته تم مو یې ماځای کدا سره دي چې اتوذوا فصلمت عليه او دس اکاو تبرانی قراری رسول اللہ سلام دعالی اوزوین فتوزہ دیل میں مر رویت پیمیم آ جائے کے مر رجوع فلم یرد دعالی حل تیبود رہی حدیث کی تتاجیشتہ دا پرسانت کې صحیدی می عروبه اخر کې دا عمر ګړ ور شو بل تر دا حدیث مرجوح هم دا داجه حدیث ثریه کلیه حدیث دا دې چې شهید چې دا وخت چې رسول الله صلوحه خبره کړې به دا څنګه کولې کړه چې وای دا حاجت شه یا ایوه الذین عمان اداقونتو من الصلاحات من رسول اللہ اسلام بیمون بیعودسانا کهول نوری خبری صلیمون اوزی کنیم بیعودسان کهول اوزی ومو سنيب د خلد رحمته دي عمار رته تا شعر رتهښلي متا دې مطلب واه ځکه دی بابا اتيموم دي الوجه والقرعين تعرض کړه دې میغدا د اربع تو تعرض کړه دې حدا د کفاه يدين وایه ده مخانی مسله چې باب نه هليان پکو لا ترې متل <سؤال> باغ بین بچاو نه فقاو دي شو ده ده وینا کوڅه غنده دي لا څونو پوری شدا وودي دیم قراشي چاور رډيري چي دې دنده تلवीस ثاني شي مستقینه جوړه نشي دا ميو تدیدې چې تصاحب ریته څو ځیننه دې چې په مخکوري کې هارون خلی دا تحقیق ماته د مای مالک په په ملت او سیتو نورای مو کې هغه لږ وعدین دار احمد دے رضی اللہ تعالی اور قایده قرائو کو بابا شهید طیب پنځم بابا پر قایده قرائو کو روساج رحمتونه کمرګه دي دي اغم او با هغه څنګه دا ما را وېټه خو بعبونه چې دوه ځکړی دینو زر دی واحد ذکر کړی دی او حد یې نه کفر ذکر کړی اچه حد یدینه ده احمد ابن حنبل پلیمان محل مصری وجه و قفیم ده مو صنیف ام دیتا رجحان دی اماما بحینکو شافی مرافق ہوئی اماما ایماری کو دیم قول د مالکنا غالي چې په دې او د هغه نه یې ته دمیر فقینې سنت زوی له حد یې مناکب او مثلا مو درم هڅه حد می ضرباتو احمدي صاحب یو زرو وي هم دا وایي هم دا کټه نه دا کومه سنې په دې باب ذکر دي اخننه باب غاتیمه ضرباتو یادي تاسو کو دار جول مغور و بوانید بهای دو دار بادی ایو دو جهید پاردی بلد یاد دین دو پارا امام آحنی پاودام بسردی ایوان شافیل دی ایسی مساد مالک ایم ایم اید لینا نا بلشانتی ورین تیمون دو دار مخاولات با مساکی او بیع بزرور کی هر یو بزرور بانی مخلاش تی درین قول اللہ حمدی درین درین دار باید کی یو دو وجیب اللہ حرینو درین مشترک تی انسیدین دو قول پر که صلور ضربات حمده، دو دو دو جهید و دو دو دعن دکانا. پر دیت طول رویتو نکی دریل دا مارحما ده. چه ترخی راجمج خانا, حمدک خرا مارحما جمهور در پار دړي چې ضربه دوا او مغعد چې دي مراکب دي دا يې قوت ني دي يا بيدم ورڅون اق احاديثه قرکل دي اتایم مزربت واحدهتن للوجه وزربت النزراين للمشفقين حاکم حدیث ده زایدی هم وایدا صحیح موثنا دیو ځار کې د مسلمانینو مرحوره ويته د mondo ځربې یو د مخت پارا بځای رهن او تنه په ځای نو هم مسلمانې ته ته حوی کېدا asa کیني يَا أَسْلَى خُمْفَتَ يَمَّمْ صَعِيدًا طَيبًا ضربتين ضربتن لوجهك و ضربتن نزرائك. ابو داود کروید ده جناشینا اید ابن عمر سراغونوا ابن عمر را تداخلی ذکر کرو ذرا با رسول الله اسلام دی الحید ومسحا و ثم ذرا بازار فمسح ذراہی ثم رد علی السلام الله فاطیشا خبر <تصفح> <تصفح> داغ حديثه محمار بحني کلام دابود بكلام کلازه نمونگوی تسیو رویات خونه ده. دا جایبی رویت دا اوم المومنین رویت دا اصلح رویت دا اومال رویت دا اصلح رویت دا احمال دا اخیاسم دا دا او زرگو او حد يدینو کافین دا فقط نفقت فقط د امارت پر وخت کری دي امنګم دې ته وګوره چرته دا بوخای نه قلب کړه دې امنګم دمان یوګ بوخای کوم انسان دي عمر رضی الله تعالی عنہ پر دې روایت کې اقتصاد چې دې پر بسه ته تمعوق تدې تمورت دې شرقه وضی خدا کاشیوکانا، دا ایداشی، اولا داویچی عمار ربیت که ده، دیکی دکه دا وجهیه دا کپشیم ده، دیکی نسف زناهم ده، دیکی دکه دا یعنی کل حارا مناکب آباد، مار پرવેશ کی دایکراد دیوینه راغده ری سسایټی چې عادت د تمومنا دې شو حضور مو غواو با کوم هر زورای په هر ځای باندې رسول الله استان په خپل عمل باندې وایي یا په دا ووی چې هماريو ذلپ په لید عمل کړی هے چرغخه یا واشه خالیم نمکان یکفی کان تسناحا کزر بازر بطن اللہز سمنافدہ سمم محرم صحب دیازور کفی بشمالی آزور شمالی کفی سمم محرم صحب دیمان و جهو دا این دا کفیم مسکو دلخو دا چندو لپدگو خور کمشی بیداوان روستی مخ مسکلی پدې کې هغه مسجد یده نه د مراکمشي خی مقام دغه څه دا به نسو کوم چې ته نه کله نه په دا چې مسجد او کښنه مخته ذکر دا مسجد وجه نه دارو څه ذکر دا مسجد کښنه سمې ده مخته مسجد وجه نه وجه داروستا خیر سويې نو سمشره نه سبو وو Fo oh em yeah. oh yeah. باب سيد الطيب جو المصين يكفي من الماء وقال الحسن يزي تيمم ما لم يحدث وعم ابن عباس هم تيمم وقال الحسن بن عباس بالصلاه الصفه والتيمم يها مسني بيا چند خبرات دارزکو یو خو د ام سره مصلی ذکر کلا ته تیمم د عظمت نه دیو قال حسن یزی تیمم مال نه اې صلوات متعدده په تیمم جې شو دین د متیمین امامت جیش د ساده د بیا واستمو ديمي او دینه مسله دا شولای چې خو نه دی مونږ په جې دی ته مونږ په هم جاي حسني بسیدا سچ دې نیابې مو سول نن نقل کړې دي د بیا عباس دان نیابې مو سول نن نقل کړې او دا يهن سعيده عسد دې داهو کني شیبه نقل کړې نورمال مقلکل حسنی بسیلا آثار غراو بالکل جاهید دی دکی شک نشتا هم دا غشتې ده نو چه پته مو باندې صلوات متعرضه کیږي ا ساتر ده هم ظاهر ده خدایانو طلباګ سره مت مشته ده نماز م سره ور دي کوي الا یو کال چپاته وبته مون باندې نماز خبر هم ذکر سلام حچا ساتر بیا بس جل طن له دې مخاطب خلا دې چې يقدا د متوازي خلفل متائم دا یې ده دې جنه دا, دا. دا دي دي هم علم شوه دا او سه په با ښه هم باب من لاخا فرجنه باندې نفس المرض الموت وَيَذْكُرُ اسْمَ ابْنِ عَاصٍ اجْنَا وَفِيدَ رَتين با حضرتين فتيمموا امنيرا وَتَلاَوْا لَا تَغْتُنَان فَسُبْحَانَ اللَّهِ كَعَائِدٍ رَحِيمًا فَذِكْرُكَ فُذُكِرَ دَائك نبي اسلام فلم عنك شختی هو سونکلا تیمم ای <سؤال> محمد صلی الله علیه و آله نے یہ کہا کہ فیذا د فی ذی عیق بن حسن امامت کی حکم کو دے بنی ذرگی اباندی محمد کی دی د متیمین د متیمین د فادر متوجید فارن کی امام او غریب وي کوچري مسعود او امام او مشرو دا لکه څنګه عم ابن عاص مسعود امامتي کوول شي عام کس متعنيم چي دا ايو متني شي کوول یمحور و دینے دے خیل اجابی رایت دے لائی ام المطیمم لن متوزین دے آری نمد سے نقل دیں دائر دا قوتنی اگر چی پتا حدیث کلام کر دیں با حضن پر کلام کر دیں قوی ابن ابو حبس شاہیم کتاب ناسح نصوف کے پورا تفسیر پر دے کے نقل کر دیں مورفوح حديث نمتوجه شیر خایر خوط خیرات کلده خوط مجبره من مانا کومن حان امران قعلا كنا فیه سفر اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم مند رسول اللہ علیہ وسلم سفر صفر کیو مند شفیر وانو حتی اذا حتی کنا فی آخر اللیل وقعنا وقتا لاغ وقتا حنا هندر مسافر من عادس قوة تلو شو هیل پیرواتویم خواه گد دین آدم ساپر خواه لیکن تاو دنر فکان اوال منس تیعقد افلاان سم افلاان او رجائنم یاد وو خور اوفن ایدی بیعو مال صلی اللہ اسلامی دانا ما رسول اللہ اسلام جبکل او دونم همان حتی یکونو ها یا استیخدو، حتی چی دیو پخل ریشو، لانا لاندرین مانتب تنواما یا حتی صلو کی نومهی، دیتا صحاری سپخور کلیجی نمان بان ریخو، حلما استیخدان عمر ورعاما صعب الناس، ویددا کما کرشانی چی خلق ترسید جواب کانا رجلا جلیدا، کو مضبوط سره حکم برابر خاص او ته تکلیفید سماذا لا یکبر و یفصوته تکلیفید حتا یست قضا حتا چې یشدا اوادر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او له فريعې رسول الله سنت او کله جا صاحب همدا حسن چې دې درته دېو د فقال لا زیرا او قال لا عیزی رو ایتحلو جایی فاتح لیا فصار غیر بعیدن لان و دیز جدا ناسم من ازل فتعا بالوزوی فتوزعو نوری بصلاة اوازی دمانزو اقل شرف صلی بالناس فلما انتفل من صلاة هو هوا هو هوا برگوی موت دینا مسلی مال قوم قال ما معنى كياب ثاني اكان كسمه كره ان تسليه مالقوم قال صعبت جناب تولاما قال لك يسوي فين يذيك سمصار النبي سلام فاشتقائنا من العطش فنزل فضاع فعان كان سميها ابو رجا ونسيا بل سعد دي فقال هذا فالتغنا او ورى فنت رقنا فترقئنا تن بين نمازتین او ستیحتین ملاقات عقد یوز زنانص شپما دین د تو تو شدانو پیو او ستیحتین یا مشکن کم دکو علا گین د حدیث پوکی فقال هذونتين الماضتین قال عهده بن عاجسا زمان ملاقات دوبو سكرون دا وشوره ونفرنا خلوف زمان كسان رشتدي فقال لها انتبقي ذاعدا قالت اين هترتا قال لي الى رسول الى اسلام قالت الذي قال صحابي صحابي خلال عرشم قال أولذي تانين ومغدد أستاعك معصدين خفاً تلقيدا فجاء بها إلى رسولنا آي إسلام وحدثا الحديثة قال فاستذدوهم من بعيد على أحكتك دوخنا ودع النبي صلى الله عليه فيه من أفواه من أفواه المجددين أويستيحاتين دون أخلون كبار وزن برابدين و اوکار فاو ماختوه و مجبوطه قلیه چوبه دیلی رونو لونو داونو رونو و اطلقه العذاب نو دیفن نحصه و سقوه و ستاسخوه سالیم و و بسقه فسقه من سقه و ستسقه من شا و کانا غا آخر داله و با خي كه يا نو انان من ما علي لوخ ورك ليشو قال اذا فصد عليك اضا ني روان او قائمتن خذوا الا له وتن ذل الى و ملائقه قسم بخدي لقد اوقد انهم بس كرش ودين او بل كرشنا و انه لا لا زمان قنات اذكره انا منها حين ابتدادها فيها فقال <سؤال> النبي اسلام اجمع لهم اجمعوا لهم من بين عجوة ويقفة عجوة جره وره وره وصوى قائلوا حتى اجمعوا دعاوا امن فجعلوا في صرم وحمدوا عن بعيرها وزع صور بناده فقال لها تعلیمینات <تسكت> عطا پتنا ماردین امیمائی کشهن مانستاد و لكن سکر الذي لكن الله مولدی لیکن اللہ عوضہ علیہ اصحانا مانگلے و باراکلے فاعتا تعالی دا خضاق اللہ علیاء اللہ علیاء اللہ واقع دوحت سبیارتا عنہم دا اون روسہ شروع احت سبیارتا شروع حقیمہ حسر و لقیانی این رجلانی فضحبا بی لحاظر جوج وقاله صحابی فالکدا کدا فوالا اینو لا صدنات بین حاجی و حاجی دیزمکی اسمان فمائی اسمان از مکمین بین کدالی صاحبی وقال بیس بی احان بستاو و سبابا یوگو تیحکتاکا یوپورتاقل داشی فرفاتو مائی دا سمائی او اینو او اینو درسول فقار المسلمين بعد وغیرون على ملحول عامل المشترین و لاعشیبون اصلا من لجه منه داغا گروپ تیسا دا نیلی داریتا فقارت یومان لیقومی ما اراز ما زنین ما یا ما وراد ما غمانه ده قوم قادا یدعونکم عمدان دا قوم تیتاو ساکرسن تیبی برا آخی دتا توجو کری حلق کو بل اسلامي فاطا او فد الخلق اسلام حديث کي تفصيل شته دي دو سیدایو ته چوي چقال ابو سبا خرج من دین لا غیر سایه لپ وقال ابو العليا صاحبین فیر قدع لکتابنا نا یقلوون زبور داد صبا یصبو اونر محمود دی و اصبو چکم را اصبو نداوخ ناقص دی صرف سقدری امور که شریک دې وجنې د یو ځای دی کړه دې ته یو اګه دې ته تاریخ دته اصلاح چشره مکان کم دې زمان کم دې کل را رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نه واپس کینې ولا حدیبیه او خیبر دیکو حضیفیدہ کلوی تاریخ مکہ جی کرکی کلوی تابوک جی کرکی کلوی جیش الامرہ جی کرکی خوضوی جیش الامرہ سخی احتلاب تی تو کولای کېده تو تاریخ متعدده واخیسته ابنی عربي وای درې درا واخیسته یو قول د سهون دي چې کوي دی پیغمبر صلی الله علیه و مکی په خیبر ته تو جوه دی وینې پکې راځي مکی لار هم بايو خیبر هم دی او دا هم ویل کې ری شي چې دا توهم مینا روات وراته باندې دیم دا اختراقم دی چې دا تر دا چاول څوک یش به د عمر ذکر دیم په سمرا او روید که دار دی چاولا باکس دیسا یایخ چوه دی. دیم امران مرحسین دی. بی کل را دی چید سو قیده پارا دی محبرو کل بیلار را دی. کل بو خطاده کل کردی. که دایسی تدویق شیدی چیده باکشه متعدده در اغیل حاصان دا. بدا چې کی دي شي <شن> دا من ابوه مروات بيگاه اشکا چې در سوره الله صلی الله علیه وسلم دغه بنو دکره دی محمد څنګه ودې شوې ده دې چې رسول الله صلی الله علیه سنتي فکرونه کوي سوچونه کوي یا نور چې دا د سرو ستا د پتا چا شمدیر فده اودو یاد آسی ووی ماس که تلیخ ذاتا چه ده انسانا سب کلتا تاییگی دسی نوده کیدو خیر خیر حلنا چه تکول غاڑی آگا کئی دسی بل لا دقیق دلته دال فاضری چاول قان ایک شعبان مبانیکا کله وقته کی کله عمر قات دښ یا ورته مطدیت هوندرو اترو به په دې کې ورجونه معتز دل د کشزان کیناری تدا سوکو سوکو دای ان درا چی وبې ځای وي دا حالت اندرا په امش ته شهید جوړه بدشک ولله والا نفر زموږ ست دي نفر کسان ته دلته سنا کمی سو کوئی دا <سؤال> کتاب دی، سو کوئی دا آغت افرش الدینی سرنیدہ ہوتا ہے، سو کوئی دا جزیرت الموسلتو سیدل تفرید مانا، پیغمبر نمانا، سو کوئی دا ملیک عبارت کے څوک یې صاحب ساجي مې متوښلې ښتا د نه حنون ته منسوب کړلې څوک یې د ادینی په هیمنتوم څو دادا څوک چې د نه خاریش په دین ته آتا ساجي وي حدیثه متعدده امور معلوم شو دا قائدو ادب هی دراغ دما فاطمه کار دی دا بل دمیتنا پیدا غستیشی، خوزارت باغتنگر سے داغا سمم و معنیت کی خودی راکانت کانیم. دا بخاری نل ختمو خان، روست ترمیدی پتیم بے ہوئیو خان، نن د ختمو خان، کم دے بے ختمو خان، کم دے بے نیمگاری پاید کی گی کارٹ کھوٹ پاید کی